Onen beste ez, bat-bateko zailuari, ekiteko bertsolariak aurkeztuko izkizuet. Eskumatik ezkerrera, gaizteizko bertsoaren saltza. Dugu, hainara uh, <gülüyor> balantzategi. Koldo Fernández derretana. Gaizka hurtaran. Felipe Zelaieta. Eta Xabi Lope de Santiago. Wama, eta gazteizko aizkorak zorroztu taldean, iratian da, Iago Ba Apalauza, Apalauza, Ander Zolozabal, eta Ruben Santzeet. Eta gaurkoan bertxolariek egin beharreko lan puntugarria hauek dira. Taldeko batek beste taldeko batekin ofizioka sortxiko nagusian iruna bertso. Taldeko batek beste taldeko batekin ofizioka sortxiko txikian iruna bertso. Bakarka lau oinak emanda bi bertso sortxiko txikian. Bukaera emanda sortxiko nagusian bertxo bat. Bina punturi erantzun sortxiko txikian. Itz bat eman da, bertso bat naiden doinu eta neurri jan. Taldeko, hiru lagunen artean, gaia eman da, kopla, santima mine doinuan trikitalariek lagunduta. Eta lan puntugarri hauekin azia horretik, bertso lari bakoitzari bana eskatuko diegu.